Aquí, Asociación Sociocultural Muiño do Vento transmitindo o seu programa número 265. Una tarde no Muiño, dende Radio Filipín, no 102.3 da FM. Radio Filipín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos. <risa> E o meu coração conhece a pena que levas dentro o meu coração conhece a pena que levas dentro Canta comigo, es café é raiva toda Vente aqui, canta comigo, es café é raiva toda Que ti deve ser doba Sardo nada, nada a do a túa historia. Escoitábamos a Antia Muiño con Ave Rábade. Si estáis a de menos a boda conductor habitual de este programa, nos unimos en los sentimientos, porque nos también añoramos. Sol, en de aquí, un agarimoso saudo. ¿Quién si sí está con nosotros? Eh, Rafa Aguirre Bengoa, buena tarde. Buah, eso es la tarde, por fin. Eh, como soy, a, como acostuma a decir Sol, que nos traes hoy, Rafa? Pues, José, eh, trae una, una cosa que se puede traer en en una película, eh, que, ahorita, no sé, que se es eh, una película, se trata de una película eh que titulado, eh, de la mañana. Sí, de la mañana" eh, que nos presenta una invasión extraterrestre, contra que ningún habitante de la Tierra parece eh, poder con el protagonista, o comandante William Cage, interpretado por el actor Tom Cruise, trabaja en labores de información, es eh, decir, a los ciudadanos a través de la televisión di casi que no comezo da película presentando unha situación casi que desesperada que loitamos e é o que sabemos fazer Escoide esta frase porque con independencia do marco narrativo, marcién bélico de desistición, de impasión extraterrestre loita a morte contra un inimigo ao que non comprendemos e nos comprende é un gran exemplo do papel que a idoloxía soda moitas veces como gran parcificadora da realidade excepto a historia da humanidade transita de conflito e conflito, que a guerra é unha actividade permanente na historia da humanidade, que son extraordinarios se que existe algún os períodos nos que se poida falar de paz global. Por tanto, a frase parece como unha frase aguda que define con precisión a humanidade. Porén, nen é tan aguda, ni moito menos tan precisa. A humanidade está sempre en voz de conflitos, e esos conflitos moitas veces se na forma de guerra pero historia de humanidade é moito máis unha sucesión de monarcas, guerras ou atalles. De feito, a polemoloxía que así como se chama a cien que estudia a guerra e a súa historia, as formas, as formas que adoita a, a súa edición histórica a ciencia que toma o sú nome da palabra rega polemos, que significa loita, guerra e que deu lugar a palabras moito máis, como unha palabra, moito máis que non como unha palabra polémica na que se desenvolven de forma habitual eh, estas intervencións e reflexións que traen piquen a mente. digo, non é unha ciencia que sea presente nos programas de estudios académicos de la ESC. É certo que a guerra está presente en todas as literaturas, que casi que todos os himnos patios son himnos de guerra, e que todo isto asuda a entender a frase coa que comecei esta intervención como asustada, definitoria, eh, definitoria e tamén definitiva. Pero tamén é certo que que toda la mitología patria esté íntimamente despeñada a desmesura, a peisone o a relato. Todo eso que clásicos se denominaron como hibis el que nos relata por proceder destemido de y desmedido de los héroes clásicos. A la visión de guerra como aventura a a un momento profundo de nuestro pensamiento, conformado a lo de una historia de relatos en los que no están ausentes los conceptos de peisone-poder, de fuerza, de gloria, de engano e incluso A diferente percepción da guerra en función do género de quen se enfrenta con ela, home ou muller. Ningún deses relatos é capaz de mudecer algo que sempre está presente nos conflitos deles, o lamento pola violencia. En torno son anos 80 ka é un das miñas máis un libro de Rafaela Cheperrossi que se titulou Campo de Marte e que reunía algúns dos escritos desse autor sobre psicoroxía. De feito, no meu imaginario aparece este libro vendellado ao uso desse concepto O autor foi fio de Sánchez Mazas, Maza, idólogo da falaxe española, e gran escritor e irmán de Chicho Sánchez Perrosio, anarquista e autor de un puñado de cancillos populares que utilizou a resistencia contra Franco e o fascismo, pensando que eran cancillos populares surgidas ao calor da guerra civil española. Cancións como Gallo Rojo, bayonero Negro, Canción de Soldados, A la huelga Fusiles contra o Patrón, etc. Digo que na minha memoria, Este autor aparece ben sellado ao uso do concepto de, de, de, de, de polemoloxía, apesar de que xa coñecía a Guzmán noé sobre esa ciencia, como o de Tchumçú, a arte da guerra, o de Crosseville, a guerra, da guerra de novo, e alguns textos de Lenin, Guevara, ou Massetún que falaban todos eles da guerra. Na realidade, o concepto de polemoloxía é tardío e aparece en 1945 nos escritos do supirobo-francés e taxista Gastón Poucault, que o define como o estudo objetivo e cultípico das guerras como fenómeno social susceptible de observación. Moito despois, adquiriendo o libro, tamén de Sánchez Ferrocio, sobre a guerra, publicado eh, por destino na sua opresión em Modo Mundi, en 2007, no que o autor abría o libro reflexionando sobre a absoluta irreparabilidade, irreparabilidade da dor causada pola guerra. Falaba dun principio de individuaciónes, que surde desa recusión e que vencei a toque e individuo dun seito indisoluble. E o individuo, o meu quer, o suceito da doque. esta relación teña ser ignorada sistemáticamente por os grandes teóricos da guerra. Mentre o so uniforme foi todo posible para difuminar a identidade de do soldado, é soldado que é realmente alcanzado e reventado por unha bola de cañón no campo de batalla. Esto é cita textual de seito. E nos tecos actuais, en gado eu, Os cidadanes, homens ou mulleres, nenos ou vellos, unha a unha, unha a unha, son quenes sufren os ataques en edificios, escolas, hospitales centros de traballo, etc. Estamos xeos de imases sobre estes espeitos, imases que se nos queren presentar como escenas de meus ojos, imases nas que o son desaparece e a distancia e a ausencia de níquidad asudan a ocultar ese principio de creador causada e absolutamente irreparável. No século 19 autores como Comte eh, Spencer anunciaron a fin das guerras. No século 20, o 27 de agosto de 1908, 15 estados suscribieron o pacto Brian Kell, o Brian Kell, o, o un pacto de París, condenado eh, condenando a guerra e renunciando e renunciando a ela como instrumento político. O nome ben ese nome de Kellogg, eh, de Brian Kellock, ven der do no secretario de Estado dos Estados Unidos de América que se chamaba Frank B. Kellock, era o ministro francés de Relacións Exteriores juntado a si de Brian, o Raya, que participaron que participaron na súa elaboración. Participaron países como Francia, Reino Unido, Japón, Italia, Francia, Alemania. O pacto debería entrar en vigor mediante o en 1929 e para esa data outros unidos países xa saberían, Unión Soviética, China, Portugal e España ata chegar a 54 sinatis. Mesmo España introduciu a prohibición do emprego da guerra con instrumento político na sua restitución de 1931. O século XX resultou ser máis catastrófico en termos de violencia. Pero no último cuarto de século... Estou cambiando o micrófono que parece ser que funcionaba... Ben, o século XX resultou ser o máis catastrófico en términos de violencia, a pesar de todos os desacordos. Pero no último cuarto do siglo foi-se a idea de exército conquistador ou de conquistadores pola de exércitos pola paz. Aos que nos oponíamos a, ese, a esa concepción, a esas dinámicas eh, belicistas, se de ilusos e non cesaban nas súas prédicas de que realmente se se quería a paz había que preparar a guerra. Sivis pazem para velum, citando a Apulio Flavio Vegecio, autor do tratado Epítoma Rei Militaris, escrito entre os séculos 4 e V da nosa era. Teño lido en alguna publicación da segunda decena deste século que a Occidente prácticamente xa non fai guerras. Outro exemplo de falsificación da realidade mediante a idolosía. Non coñecemos ninguna deste de século no que non atopemos eh, a Occidente de alguna forma implicado en algún conflicto de guerra. Mesmo este é o primeiro século no que todos podemos ver un xenocidio televisado, realizado e financiado polas potencias que seguen a ser os nosos aliados. Eurocentrismo en estado puro, e capaz de ver o que ten diante do nariz. Eh, foi Gustave Flaubert que escribiu outra frase que simplifica ese eurocentrismo que nos aqueixa. Escribe Flaubert, Cando os deuses xa non existían e Cristo non aparecer aínda, Houbo un momento único, desde Cicerón ata Marco Aurélio, no que só estivo o homi. O eurocentrismo vencella un momento pasoseiro, definido de eseito máis que cuestionable coa forma de estar da humanidade en todo o planeta. As élites europeas están empeñadas en vendernos un relato de guerra e convencernos con él. Tomaron decisiones bélicas que lles permitieron propiciar e facer grandes negocios, decisiós que deixaron a Europa como perdedora en todos os conflitos xeopolíticos que se están a dar. A dereita española non ve ningún problema en coller ese sendeiro belicista. Segundo eles, temos que estar cos nosos aliados, sen importar o que estes fagan ou as razóns ou mecanismos que adoitaron para o facer. Os nosos aliados son Israel e Estados Unidos da América. Quizáis ese é xe o problema. Os nosos aliados non merecen que participemos na alianza. A pobación, a maioría da pobación, ben sabe da irreparabilidade da dor causada. Ben sabe que as vítimas non son nunca os que teñen medios para poñerse a resgardo. A maioría entende que a labor dos gobernantes debe consistir en reorganizar prudentemente o mundo, tal en como eh, como entendía Adriano, emperador romano, ao tempo que daba grazas aos deuses por terlle permitido facelo. Vivimos tempos de crisis, por, pero non de desesperación. Gobernan o mundo cuadrillas de seres brutais, Debemos prepararnos para construir, para colaborar con a tierra y para reivindicar los valores de humanidad a felicidad y a libertades a proclamados una grecia clásica adoptados por ese emperador que citaba antes de Adriano, imprimindo que llevó a imprimirlos precisamente en las monedas acuñadas no su tiempo de gobierno humanitas, felicitas, libertas. Cuestionemos a nuestras alianzas no nos dicemos convencer por historias que ocultan intereses de grupos muy reducidos Loitemos creo que sabemos facer. Moitas grazas as túas notas dun reformado Rafa. É un tema moi necesario, dá moito que pensar. Qédome coa túa frase de que non son tempos para desesperación e é difícil, non poñese nesa tesitura, pero efectivamente así debe ser. Efectivamente, así os pezo. Qédome, coa esa frase tamén cos deberes de ler a Sánchez Ferlosio que aínda teño como deber pendente. O seu pai, Sánchez Mazas, que era francista, É moito máis interesante de ler desde o punto de vista literario <risa> Desde o punto de vista notario Que damento un coso das recomendacións Moitas gracias Rafa vale. Escoitamos agora a Vega cantando curiosamente en galego Facendo unha colaboración con Xoxa Manuel Budiño medo, Camiña tranquilo, non hai ningún erro Se queres volver, comezar, será fácil conmigo Devolvelle o brillo, vital a los teus ollos terno sorriso colmado de gozo se vas desexa renacer ben facelo migo do tempo se busco no peito a borda meu alento que sinto dez mil bolboretas danzando contigo atoco na pele distraído de bezo que finge feliz a virtude do afecto se podo volver a revivir vou facelo contigo contigo tanta xente indiferente vendo os que esqueceron de repente como a mar pois que vemos nos unidos se pendemos deste frío a tamén Aí estaba a fermosa gaita. voz de Vega e tamén a fermosa voz de, de Budiño unha escuitara nunca cantar sempre coa gaita así, pero a súa voz non a verdade que é moi fermosa Eh dicía, falaba Rafa do genocidio televisado, cantaba a Vega tamén neste caso, mira tanta xente indiferente vendo estragos, que non sexamos nós esa xente indiferente. E bueno, que nunca non sexe indiferente é eh, Roberto Taboada, quen xa está por aquí. Boa tarde. Hola, boa tarde. Boa tarde. Con esta luz, este sol xe da gusto. Bueno, pues por aquí parece que temos un día que corresponde co o co tempo do ano, que casi estamos nesa primavera vamos a inaugurar dentro de poco. Lamentablemente, creo que as noticias non son moi alabueñas para que se mantenha este tempo, pero bueno, gocemos del, mentras que os, o teñamos, claro que sí. Acabas de deslumbrarme con esa idea de que venga primavera, tanta chuvia, xa mes que cera. Sí, pois, pues, por detalle ten que tocar, <risa> outra cosa que o tempo non acompañe, pero sí, eh, estará por chegar e chegará. Esperemos, e con, con alegría que é es esa Bueno, que se son unha primavera axeitosa. Que nos trae hoxe as enlles de Filipin. Bueno, eh, varias cousas hai sobre a mesa. Eh vamos así un pouco cronolóxicamente de, de, de máis próximo a máis lonsano. Mismamente onte tivemos unha xornada de traballo comunitario pois pues, na área de compostaxe onde pues, un grupo da veciñanza pois pues, nada, organizou un pouco, reorganizou un pouco o peche da área de compostaxe se fixo Un bancal novo para eh, Traballar o compostase de vermes Se arreglou un bancal bueno Se fixeu a roza de, do campeiro Da zona de Lecer que temos e, bueno, Se fixeron traballos que sempre son moi gratos De compartir co, coa comunidade Esa, Esta semana pasada tamén O Sobes Mantuemos unha asuntanza Co, co alcalde e co consellero De de obras e servicios, co gallo de do, do remate do Plan de Barrios. Ese plan que o concello, bueno, ese Plan de Barrios que, que, que de unha forma intensiva durante pois pues, unha semana ou dúas semanas o, o ano chega a cada un dos barrios e parroquias de, de Ferrol, pois pues, para facer, digamos, un, un mantenimiento mantemento máis intensivo pois pues, de do que son pois pues, as jardinerías, o a recollida de lisos, os contenedores, o alumeado... Eh, todas estas cosas de servicios. Decir que, nese... Bueno, nesa acción, pues, se eh, fixeron algunhas cosas de mantenimento que quedaban por facer, pero que sí que aproveitamos tamén esa asuntanza, pues, como facemos sempre, pois pues, para convocar a outras entidades do barrio eh, que viñeran a comentar diante do alcalde, pues, as súas necesidades. De, de este xeito foi que contamos coa presencia do club de rugby de Ferrol, contamos coa AMPA do cole de Juan de Lángara, e contamos tamén con unha representación da asociación Érguete, que tamén ten un local no barrio na carretera de Catavóis. Bueno, todas estas entidades, centramos un pouco a nosa reivindicación, a parte de, primeiro, no sé, a mellor congratularnos de que o Concello por fin eh, está en mesa del IZAT licitación. Varios proxectos cos que traballamos eh fomos bastante intensitos eh, para que se materializaran, como son a reparación do final da rúa Poeta Pérez Palayé, a humanización de do final de Doutor Fleming, así como a cuestión de, de coser eh de esa costura entre barrios como é a unión mecánica de do barrio de Canido e a Magdalena a través de de dun elevador. Eses tres proxectos están en mesa de contratación, es decir, que, hombre, se os temo, tempos de administración se cumplen máis ou menos, pues, a mellor en tres meses, se hai unha empresa que que, que que o sea que pueda apoñarse a empezar as obras. Sí que queda pendente eh, o tapón da tafona, solucionalo, e queda pendente, pues, tamén eh, o aglomerado de... Prácticamente todo o barrio, porque as ruas están de pena. Retomando... Todo o barrio e toda a cidade, prácticamente. Eh, bueno, sí, bueno, eh, o que, que pasa é que o noso, pasa. Territorio, eh, o noso territorio sí que sabemos que hai barrios que están en condiciones bastante máis lastimosas que nos eses viáis, pero que sí que nos trasladamos ao Concello pues, un plano das necesidades máis ausentes de aglomerados no barrio porque esas son lugares, digamos, prácticamente intransitables para os coches. Decir e retomar o desasuntanza que fixemos fincapé na cuestión da seguridade. Da seguridade eh, basada, eh, bueno, pois pues que non se actuou de ninguna maneira todavía con respecto aos sabarins. De forma senérica, no barrio de Canido seguimos padecendo a presencia de sabarins e de un seito moi concreto no barrio no cole Juan de Lángara padecen esta situación o cole Juan de Lángara ten o seu perímetro de peche desfeito eh, pedíamos ao Concello que actuara sobre ese perímetro por a sencela razón de que hai unha comunidade moi activa dentro de ese cole non somente esa comunidade escolar é a que participa desas de instalación sino que ten pues, outras entidades que fan uso das instalación como son o Club de Rugby, como son un unha un, coral, o sea, la rondalla Soelas, hai tamén unha banda de música que tamén fai uso desas de estacións e, bueno, eh, distintas entidades do barrio tamén fan uso desas de instalacións. Eh, a presencia continuada de Sabanins, aparte de destrozar o campo de entrenamiento de do clube de rugby que o fai impraticable non solamente por como o, digamos, o retobatan, sino tamén cos excrementos e co as xeces que deixan aí que fan insalubre. Bueno, pois pues, como un deporte como o rugby, pois pues, tirarse polo chan, non? Entón pedíamos, insistíamos, hai un proxecto eh, para facer un peche, pedíamos era parcial, pedíamos que ese proxecto fóra eh da totalidade de Do, do peche perimetral do, do cole, porque eso primeiro que va a garantizar é que non entren os sabarins e que se poida facer un uso máis eh, bueno, saludable e seguro das instalacións. Así como avanzar tamén en outros temas do barrio que trasladamos como é a situación do edificio de su oficiais, no que o concello dixo que estaba na súa agenda, que estaba falando con o INBEZ, que tiña reunións periódicas co INBEZ e que o edificio estaba en esas reunións, que pasa que bueno, como de sempre eh, o INBEZ que quere facer caixa co, co edificio e que o Concello, bueno, pues tampouco está por a labor de pagar o primeiro precio que se diga sí, porque hai unha necesidade ben grande de que Aspaners eh, bueno, eh, teña, digamos seguridade de continuidade en ese edificio e si sí, aumentar un pouco as suas instalacións porque están dando moitos servicios á ciudadanía que requiren de máis espacio. Ademais de esa proposta que no seu día eh, puséramos sobre a mesa, que era outros usos para ese edificio que o farían como pues, outro equipamento de, de proximidade para, para o barrio. bueno Este foi o desenvolvimento da xuntanza. Eh, decir que, hai, bueno en principio, parecen que as cousas poden irse eh, materializando, pero que seguimos expectantes eh e seguiremos facendo eh moita presión, ou a presión que nos permitan as nosas forzas para que se materialicen estes asuntos. Con respecto á senda, decir que temos esta esta mesma esta mesma semana, si, sí, esa mesma semana temos a celebración da Día da Árbre este ano, bueno, unha celebración que nace con vocación de continuidade no futuro este ano eh, a homenaze a Juan García Niebla que foi ese ese profesor ese mestre que implicado coa enseñanza e co a plantación de árbores en toda a ciudad que foi asesinado no 36 polo alzamento o golpe de estado eh, o seu legado queremos ponelo en valor e eh, o O ben, o mércores da zaoito temos unha charla, unha conferencia eh, de mm, María José Leira sobre a, a importancia das alamedas eh, pois nas cidades, é dicir, o arbolado para as cidades. E logo o venres 20, xunto a comunidade escolar do, do Iescanido, eh, faremos digamos a plantación de un árbore, eh, que mesmo ose, podemos verlas aquí no patio do centro cívico, hai dos carballos autóctonos, Bueno, un E para o instituto, que también tienen la intención de plantar o no instituto, y otro E para plantar en ese lugar que vamos a dedicar a bueno esa especie de sardín... Sardín, sardín dos mestres, horas si sí que recordo moi ben o nome, como a ser como, como, a ver, como, como. Eu, polo que vi nos cartazes dos mestres e mestras ah, O mestras e mestres Eso, pois, pues, o Sardín das mestras e dos mestres co, Con este ano, con esta primeira edición dedicado a Juan García Niebla eh, Ademais O mesmo venres a 7 da tarde, no Instituto do Iescanido, haberá unha charla, unha conferencia sobre eh, García Niebla a cargo de Guillermo Llorca. E isto será a 7 da tarde, creo que... Eh, bueno, eh, máis ou menos estas son as novas mm, do barrio en esta semana. Que interesante que se centre en a Semana de Árbores tantas actividades... Sobre as árboles e tamén necesario lembrar sempre a García Nebla Pois moitas grazas, Roberto Taboada Non hai de que Veremos dentro de 15 días por aquí Bueno, se si me invitades, sí A ver, a ver si seguramente, non, seguramente Non veño sí. Ou a mellor veño sin invitar tamén Estás, Saberemos Estar benvidos, eh, invitado ou sin invitación Veña, boa tarde a todas Boa tarde, escoitamos agora a Tanxungueiras con fame de odio Con fame de odio, encantame este título É como o, num, o, tit, o, o nome dun grupo punk Fame de odio Pero bueno, agradecer sempre a tan xungueiras Que a pesar do seu éxito mainstream Nunca baixen o nivel de compromiso na súa mensaxe Agora imos coa sección a contra Que hoxe o plantexamos Como un interrogante né? Sempre unha afirmación contra presa Contra a nosa mellor versión Hoxe planteamos contra o egoísmo ¿Y para qué descomponer la sociedad? ¿Es que se va a construir un mundo mejor que el actual? Sí, yo creo que sí. Yo lo dudo. Lo que hace una sociedad malvada es el egoísmo del hombre. Y el egoísmo es un hecho natural, una necesidad de la vida. ¿Es que tú crees que el egoísmo va a desaparecer? Desaparecería la humanidad. ¿Es que supones, como algunos sociólogos ingleses y los anarquistas, que se identificará el amor de uno mismo con el amor de los demás? No. Eu supongo que existen formas de agrupación social unas mejores que otras, e que se deben ir dejando las malas y tomando las buenas. Este diálogo o tomamos prestado de Pío Baroja. Una outra obra, nun pequeno e fermoso ensayo titulado O Home en busca de sentido, o psicólogo Víctor E. Frank narrou o seu paso polo campo de concentración de Auschwitz. Nesa narración reflexiona sobre moitas cousas, e tamén entre elas sobre papel dos prisioneiros xudeus que se convertían en capataces, chamados alí capos, e que se comportaban de forma ainda máis brutal que os propios nazis, sendo os mesmos tamén prisioneiros. A selección de capos nos campos era unha selección negativa. Aqueles prisioneiros que lograban sobrevivir endurecidos tras anos de deambular por os campos perderan xa todos os escrúpulos en a súa loita pola supervivencia e para salvarse recorrían a calquera medio, honrado ou deshonroso, servíndose da forza bruta, o roubo ou a traición. Isto nun contexto onde os prisioneiros non tiñan tempo, nin ganas, de consideración morais ou éticas. O pensamento de cada un deles era simplemente seguir vivos para voltar coa familia ou salvar un amigo. Os capos non se sentían en xeral degradados na súa condición humana, ao contrario, sentíase ascendidos. algúns incluso desenvolvían delirios de grandeza. Os gardas dos campos, polo xeral, estaban embotados de sadismo, e, aínda que os mellores deles non participaban en actos de crueldade, tampouco os impedían, nin impedían que os propios prisioneiros os levaran a cabo. En condicións así, onde se poñen de manifestos abismos da alma humana, sempre quedaba algún espazo para unha pequena elección. Estaban os pouquísimos gardas das SS que lle daban a Víctor un mendrugo de pan a escondidas, E tamén o recluso capaz da maior das crueldades cara seus compañeiros de barracón. Un campo de concentración é un lugar concebido para privar de liberdade aos individuos sometidos a un sistema onde a productividade é o fin máximo. Un mínimo gasto. Alimentación mínima imprescindible para manter condicións de traballo. Gasto sanitario mínimo. Máximo rendimento. Xornadas laborais o máis longas posibles mantendo os obreiros na condición mínima imprescindible para rendir. Incentivación selectiva, os máis eficaces para promover a ordem e o beneficio son recompensados, non os mellores, sou aqueles capaces de obter o maior rendemento da masa e a ausencia de liberdade, sen espazo para a razón. Salvando as distancias e sen ánimo de ofender as vítimas do holocausto, seguro que estas condicións resolvan un pouco coa vida da clase traballadora mundial. Visualicemos a vida nunha gran cidade, metros abartados de xente, que vai para casa despois de 10 horas de traballo e facer, eh, facer entón, o mínimo imprescindible para manter a vida, a compra, a comida do día seguinte e volta a empezar. Hai pensadores que afirman incluso que cousas como a sanidade pública non empezaron a interesar aos poderes, a pesar de ser unha gran conquista da clase obreira, ata que viron que era necesaria para manter o nivel óptimo de saúde para que a forza de traballo seguira sendo productiva. Incluso, que a incorporación da muller ao traballo rompeu con esa condición necesaria de manter o home en condicións de traballar, e por iso nunca foi celebrada polos patróns. Oxe, mi lei impón en Argentina a xornada de 12 horas. Nos fan creer que se, que se non prosperamos é porque non nos esforzamos. Incluso xa da sanidade pública queren sacar rendemento que tamén apaguemos activamente. Mentres, nas nosas empresas polo xeral, é máis doado ter xefes como xefes aos déspotas que son capaces de sacar maiores rendementos por suposto salvando as distancias, pero a nosa pequena escala, é certo que a sociedade nos empurra cara a unha situación onde facilmente podemos pasar a táctica de sálvese que empoida e comenzar a mirar só polo noso cu. Non é certo que, ademais, quem prosperou un pouco é como se pasase a ter unha especie de dereitos gañados. Non hai máis que ver como reacciona a sociedade cando se fan medidas restritivas do vehículo particular. Un informe da Rede Europea contra a a desigualdade, eh, investigou sobre o uso do transporte público e o vehículo privado e descubriu que estaba o transporte público íntimamente marcado por factores socioeconómicos antes que culturais ou prácticos, cando ascendon na escala social uso o meu coche privado. Un diría que as tendencias sociais actuais nos empurran a ser egoístas e diríamos, en aquí, que o egoísmo é nocivo. Bueno, eu son da opinión que se expresaba no fragmento de Pío Baroja que abria esta obra. O egoísmo é un pouco inevitable. Pero o egoísmo non é só aquilo que nos suxire que nos mudemos a Andorra e deixemos de pagar impostos. O egoísmo tamén é o instinto que nos fai querer alimentar e protexer as nosas crianzas, coidar os nosos achegados, para que? Para poder vivir a nosa vida con satisfacción e ter espazos de benestar. O que pasa é que nos empurran a unha concepción tóxica do egoísmo. Leiastes días acerca dunha revolta en Reinosa, en Cantabria, nos anos 80, na que os homes e mulleres do pobo recibieron a pedradas a 430 xentes da Garda Civil que chegaran ao pobo a reprimir unhas protestas por a estrución de 4000 postos de traballo. Ou pensemos en numerosas revoltas, como a revolta das pedradas aquí en Trasancos en 1918. Hoxe ante algo así, os medios saldrán en tromba con Ana Rosa Cabeza fanando de violencia e terrorismo e que isto é intolerable, pero logo non estaban eses traballadores e traballadoras defendendo o seu sustento. Non ese algún tipo de egoísmo tamén. Como dicía a personaxe de Andrés Hurtado na hora de Baroja, existen formas e existen outras. E hoxe nos empurran nítidamente cara a unhas concretas. Dende von Leyen dicindo que as normas internacionais xa non valen ata que en tacha de inxeno sentimental e bonista, a reacción ante as matanzas e sufrimentos. Ante unha resposta solidaria nos dirán, se tanto che gustan, meteos na túa casa. Autores publican xa ensaios votando a empatía ao sótano dos males, describindo a solidaridade e a empatía como emocións suicidas, os dereitos humanos como decadentes, a xustiza social un refugio de vagos, a paz delirio de bienpensantes, preocuparse polo próximo autodestrucción. Incluso a mensaxe da cristiandade parece desvanecerse. Para que tanto despilfarro coa protección do frágil? Cambiamos a Gandhi por Elon Musk. Estamos mudando o noso egoísmo e crendo que sendo individualistas nos protexemos, cando en realidad estamos traballando a favor de outros. Cando nos comportamos de forma individualista estamos obedecendo á lógica do sistema. Vexamos agora o exemplo dos países escandinavos, pouco reivindicados en día ante a deriva mundial, pero porque eres mesmos tamén están a sufrir a ola reaccionaria. Os economistas inalaron durante lustros que a forma de organización escandinava era simple e comprensible. As tarefas do benestar son asumidas polo Estado. A forzada redistribución da riqueza funcionaba en base a unha forte ética e as ganancias limitadas permitían altos estándares de educación pública. Que egoísta, negarse a pagar impostos e irse a Andorra ou querer vivir con mellor benestar do planeta. Quizáis as dúas cousas o son, pero na forma de egoísmo é mellor que a outra. Contraintuitivamente, os propios escandinavos están agora a destruir o seu propio sistema en base a premisas falsamente egoístas, como proteserse do migrante. O que se foi a Andorra pode quizáis presumir de que co que o forrou en impostos mercou un Rolex, pero que vai pasar cando precise unha gran operación que non soporte a súa sanidade privada? De verdade, eso é o mellor para a súa supervivencia. Fronte a un egoísmo que, en realidad, traballa na nosa contra, está a idea do ben común, que, por ser común, tamén nos afecta. Vímolo na pandemia, non pode haber saúde individual. A nosa saúde non pode ser boa sen unha boa saúde pública. Do mesmo xeito, vivir en comunidade nos facilita ter esa mano amiga cando a precisas, defender en común os seus intereses e nos protexe da lei da selva que nos queren impoñer. Así que, se xamos egoístas, claro que sí pero non como queremos poderosos, senon protexendo o que é noso. Actuando polo ben común, non estamos actuando por puro altruismo, senon como unha forma intelixente de protexer o benestar propio ao longo prazo. Participar do común non é un sacrificio moral, son estrategias racionales para crear un entorno onde ti tamén podes progresar. Algúns nos dirán que se pode prosperar mellor discriminando a diferente, pero son ideas involucionistas a humanidade loitou moito como para agora dar pasos atrás. Resquitemos o individualismo, sexamos intelixentemente egoístas. Te se sei o hai máultra de nos, non cade mal na corazón, nos é un um conjunto sin rival, na mundo caté ou igual, quen te sei o hai máultra de nos, non cade mal na corazón. Nós é um conjunto sem rival na música tem outro igual. Não fazemos nos conjuntos Para não poder dar muito que falar Quem tá ganha bem está a passar mal Canta, mas quem está a ganhar pouco Quem ganha, bem está a passar mal Canta, mas quem está a ganhar pouco Quem tem nós crescer Nunca pode admitir mais Paciência para quem está crítica. A Médica te tem soco no chat Quem nós crescer nunca pode quem que que Não quer poder demitir mais Paciência pra quem tá criticado A Médica tem soco no chat Não fazer nos conjunto Pra não poder dar muito que falar Quem tá ganha, quem passa mal Canta, mas quem tá ganha pouco Quem tá ganha, quem passa mal Canta, mas quem tá ganha pouco Este é De Nós Crescer Nunca focuses limpar Paciência para quem está criticando A mente que até sobra nós doar Quente o De Nós Crescer Nunca citizens sciences Paciência para quem está criticando A mente que até sobra nós Não fazemos nos conjuntos Para não poder dar muito que falar Quem tá ganhando, quem está passando mal Canta-me a quem está ganhando, quem está passando mal Canta-me a quem está quem está passando No fasenos cunxu, non podi dar moito falar, que ta gaña a benta pasamal, canta ma quinta gaña pu, pasa mal. gaña a benta pasamal, canta ma quinta gaña pu, que ta gaña a benta pasamal, canta quinta gaña pu, que ta gaña a benta pasamal, canta quinta gaña pu, que ta gaña a benta pasamal, canta a cesaria Évora co seu tema que enten odio. Oxe, transungueiras, e cesaria ébora As escritamos falando dun tema similar E que, dende Galiza, Cabo Verde Sentimos moi parecido E temos con nós A Chus, Esther e Manoli no, Co Teatro do muiño boa tarde Boa tarde, Hola, boa tarde. Bueno, estuve desexando saber que lles pasan a xa e mar neste, Nesta hibernación <risas> sen balcón Que están a sufrir pois mira, hoxe vimos co cadro octavo e o penúltimo que é o noveno. O penúltimo, o penúltimo. E despois queda o. Eh, despois queda o un. final, o finalise. Temos a Manoli tamén, pois con outro con outra personaxe. Perfecto, pasamos pois a lou. Cadro octavo. De como as axudas non axudan. Escoitei o que escoitei. Que dixo? Non sei. Escoitamos o que escoitamos. Que escoitamos? O que escoitamos? Escoitamos, si. Sí. Vandan axudas. Vandan axudas. Vandar axudas. Vandan axuda. Vandar axudas. Van Van Van a todo Dios, a todo Dios, a todo Dios. Por fin vi nona. Vivo presidente Vivo presidente Vivo ministro Viva Simón Vivo rei Xan sí, É que É que oxe Oxe Oxe é como que teño impresión Como espiñada De que teño como intuición De que De que De que morro no o capitalismo Pero que dis: Ma, estamos como ante un mundo novo Unha nova realidade Cambia, todo cambia Non te decatas Esta crise está chamada a cambiar o mundo As sociedades modernas Estamos inmersas nun modelo socioeconómico A piques de caducar Temos a sorte e a responsabilidade de vivir un momento histórico que nos pai decatarnos de que a crisis ecolóxica é unha realidade imparable. Temos entre as mans a posibilidade de evolucionar o noso debir sociopolítico de maneira cada vez menos insénua. Temos que comezar a apreciar o verdadeiramente esencial das nosas vidas para ser quen De xerar unha nova organización social Que dilúa o sistema mundial Liberal capitalista opresivo No que estamos mergullados e mergulladas E que nos engule Xan, estás ben Estou de maravilla Deixame o móvil para, llamar, para chamar a miña tía Conchita Sempre odiaches a túa tía Conchita Iso era antes, porque vivíamos nunha nación, pero agora queroa, respectoa, porque vivimos nunha hibernación. Pero sei insoportable. Que va? Un pouco pesada, nada máis. Estas ben. Estou de maravilla. Estamos nun mundo novo, mar. Non te decatas. En canto teñamos porta, voulle facer unha visita. Vai ser o primeiro que faga. Ah... Que feliz se vai poñer Cala Ay. Decretos protocolarios Dogas correntizados Ertes alarmados Axudas perimetradas Rentas minimizadas Como? Canto nos toca Como pode ser? Que foi? No, non o podo creer Que? Di Increible. O que? Non nos corresponde nada Nada Nada Nada Nada Nada Nada de nada Nada de nada Nada de nada E por que? Porque, porque, porque Eu que sei, xan Porque traballo en B Porque vivimos en B Porque somos clase B, xan E porque, porque, porque Porque, porque somos unha merda Un desastre en B Nos non somos clase A Somos B En B, pecha clara boia, xan Por qué Porque entro o virus E eh, porque me molestan O que? Os concertos de balcón Os verbús de balcón Os contos de balcón Os encontros de balcón A veciñanza de balcón Os amiguinhos de balcón E a vida de balcón Pero Mar, nos non temos balcón Pois por iso me molestan, xan Mar Por que non buscamos traballo? Teletraballo? Podome facer tiktoker, youtuber, instagramer... Xan, nos non temos wifi. Cadro nove. Xan e má non fallado, cada vez máis úmido e deshumanizado. Pode haber musgo, ervas, botellas... Xan toca un que Ukelele A telegrama Coman as carreiras de cabalos Maringule flocos de millo Que faz? Miro as carreiras Que carreiras? As carreiras de curvas Carreiras de curvas? Xina iba moi ben ata onte Pero xa si Italia está pisando forte Que dix? Mira, non ves? Mira que ben vai E ti alegraste. É o meu equipo. Mar, que dis. Cala, cala, cala. Apostaches nas carreiras. Merda. Interromper unha conexión. Vai falar o rei, o que nos faltaba. Xa é Nadal. Eu que sei. Cambiou a ver se... a, a ver se vai marchar. A onde? Pois, se non se pode traballar Igual ten que deixar de reinar Que dixo? Nada, Pode sempre Marcha Marcha pai Deixo ir Deixame mirar como van as curvas A ver como vai Italia Colle o cazo Que cazo? O cazo, a pota Hai que facer unha cacerolada Unha cacerolada? Unha cacerolada, si sí, Unha cacerolada Unha cacerolada pola claraboya E para que? Para protestar <risa> Vaya ideaza Non ves? Así protestamos Polo rei, polo silencio do rei Polas contas do rei Polas amantes do rei Polos elefantes do rei Polo capitalismo salvase E pola falta de axudas Moi ben xan, moi ben Quedaches tranquilo Xesto mellor, si sí. Genial. Alegróme. Estupendo. Peche clara boia. Essácateme de diante. Déixame mirar como van as curvas. A ver como vai Italia. Mar. Eso é indecente. Peche clara boia. Estás fatal. Mira quen o di. Ti, con ese gorriño, e ese o quel o quelle. Déixame ver as carreiras. Saca. Cala. Merda, merda, merda. Que pasa? Xan, escoita Ego xe, gustaríame Ves o armario Demasiado ordenado Imos desordenalo un pouco Porque demasiada orde Non creas que é moi boa para a cabeza A ver como che queda isto Ves? Mira que ben che queda E isto, e isto E... Mira que ben che queda Mira que ben che queda Non ves? Mira que maravilla, a ver, dá unha volta completa É así, ves, así podemos facer como que non é xan Facemos como que é eh, Conchita Ti faz da tía Conchita, sí, a túa tía Conchita Que me veu a visitar, entendes? O puñero Mandil E como se supón que sai da residencia se non sae. Sentas no sofá e fago un biscoito para a tía Conchita. Mar, ti odias a tía Conchita. Que va, se atestou a facer un biscoito porque sabía que viña. Sen azúcre, espero, que son diabética. Con sacarina, que era o que había. Encántame que viña, que venha a visitarnos tía Conchita. Que ven que te deixasen sair para facernos unha visita. Canto tempo que non falábamos, Non? É polivernación, xa sabes, non se pode sair da casa. Antes tampouco viñedes nunca. Non hai que mire pa as vellas. Vos xa viviste o é o noso, é máis o Un día por outro é a casa, ben. de merda, si. Sí. Onde está Xana? No faiado. Dilleze tal que me chama un día. Xa yo direi, si. Sí. É boa paz. No fondo Pero as veces insoportable Non crees Non será tanto Hai días e días Xa non o queres Si, sí, si, sí, quero Pero non o soporto Acontece nas mellores casas E nas peores tamén Xa verás que as cousas van a ir ben E a vida é como o mar entendes mar Vai e ben Como as mareas sobe, baixa As veces veñen bravas as ondas E despois ven a resaca E despois da resaca, que ven? 24 horas de xan é demasiado xan, tia Conchita O mar ten mareas 24 horas o día mar. E que o malo non son as mareas O malo é a calma chicha Que calor vai? Porque vivimos nun ático Frio no inverno Calor no verán É unha residencia, estou de maravilla. Sempre estamos á mesma temperatura. Ai, o biscoito. Conchita. Que? Eu eu quería comentarche que non che digas a xa, Xan, pero non nos quedan moitos cartos. Xa supoñen. Non nos quedan moitos cartos porque eu eu o que quedaba Todo o que quedaba apostei nas carreiras, entendes? Nas carreiras? Nas carreiras de curvas, apostei e perdín, entendes? Pero non yo a axán, vale? Non yo direi... Preocuparíase, é total para que? Ainda non nos cortaron a luz, ainda non pasamos fame nin un só día Se non nos quedase nada para comer... Eu diría, eu, pero aínda nos queda medio biscoito O que pasa é que tiña Tiña como que contar Yo a alguén Entendes? Pero non hai de que preocuparse Porque na mentres duro o virus Non nos poden botar deste piso Deste fallado Deste... Bueno, dixeron na tele Ah, pois xo dixeron Na tele xa era verdade Ti estás tranquila, non si? Eu, eh, tranquilísima Sempre podo devolver o ukelele Moitas grazas, Chur A vosotros grazas. Desexando xa oiro o cadro final Último, e dai en suspense Pois <risas> pues despedimos xa o programa 265 Agradecendo a Radio Filispín E recordando que unha tarde no muiño, unha tarde non é nada, unha semaniña inteira iso si sí é muiñada. Moitas grazas ás colaboradoras, aos ouvintes, alito no equipo técnico. Encontrámonos no seguinte programa. Boa semana. Boa semana, Boa semana a todos. de ti curate. Pra levare as obelliñas. As feiriñas de Nadella As feiriñas de Nadella Ailalelo, ailalelo A lo vengo gaiteiro por detrás do final As los niños de sudan a gaiteña tocar A gaiteña tocar, a gaiteña tocar. A vengo gaiteiro por detrás do final Indo eu pra non sei donde Indo eu a non sei quen Na portada xa me entendes Non me poido acordar, vengue Non me poido acordar, vengue Ai, lalelo, ai, lalelo A vengo que por detrás pilar As pros niños te xudan que tiña a contar a gaiteña tocar a gaiteña tocar a lo vengo gaiteiro por detrás do pina Antibetxe este alabando por los murillos moendo que te casabas conmigo eso era en eu euquerendo eso era en euquerendo a ilanle lo O gaiteiro por detrás do Pinar As costínos le axudan A, a gaitiña a tocar A gaitiña a tocar A gaitiña a tocar A lo vengo a por detrás do Pinar vai se queixando Que se levaron o niño Que enxomando o face rula. Tanto a beira do camiño anto a beira do camiño aínda relo aínda relo o lo vengo que por detrás do pino as cousas te xuda nada que digna tocar a digna tocar a digna tocar o lo vengo que tiro por detrás do pino algún día ven pensaches donde o corazón te flores Agora vai os conesos que chosainos arredores. Que chosainos arredores. Chos aila lelo, aila lelo. A lo vengo a caiteiro por detrás do Pilar as costos finos de xudarán e tiña total. Abre, a gaitinha com car, a gaitinha com car, a lobe no gaitseiro porque o franco